Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Və salatu və salamu ələyəşrəfələnbiyyə Və seyyidil mürsəlin əmmə bəyəd Rabb-i şrahl-i sadri və yasırl-i amri vəhl-i lüqdətə min lisəni yafhəhu qavl-i Şəh getirir ki və min günahların acı ki insana verdiği zərərdən biri de annaha temhaku barakatul umur Günahlar insanın ömrünün bərəkətini çəkir. Və bərəkət rızq, ruzunun bərəkətini çəkir. Və bərəkət ilim, elminin bərəkətini çəkir. Və bərəkətil əmal, əməlin və bərəkətə tay və əmçətinin bərəkətini aradan qaldırır. Məsələn, və bilcümle tamhəqül götürəndə insanın günahlar dünyasının və axirətinin bərəkətini Aradan qaldırır. Yəni, bərəkət deyiləndə nə nəzərdə tutulur? Bərəkət deyiləndə əsas, yəni, o işin faydalı, xeyirli olmasına zərdə tutulur. Aydın, qardaşlar. <coughs> <coughs> Fələ təcidə aqalli bərəkətən fiyumrihi və dinihi və diniyahu min mən asalla. Ümumiyyətlə, istir dünyasında, istir ömründə, istir dinində Allah subhanətlə ya ası olanlar ən az bərəkətli insandı görə bilməzsən. Qona muhiqət el bərəkət yer üzərində bərəkət ancaq və ancaq nəyə görə çəkilir? İnsanların elədiyi cürahlara görə. Yəni keçən dəstlər də bu məsələyə toxunmuşdu ki, hətta əvəllər, qədim zamanlarda hətta o vaxt yetişən buğda, yəni bizim dövrümüzdə alimlər deyir ki, ə, xurmanın içindəki tun qoydu olur. Və insanlar könə işləyən işləyə Allah spontan öz bərəkətini çəkir. Hətta meyvələrdə də insanların günahları öz təsirini göstərib. Və dedi ki, Adəm əleyhissalam boyuna boyd olub. 60 60, 60. 60, 60, 60 yəni 30 mindir. Və insanlar günah işləy-işləy işlə yavaş-yavaş balacalaşıblar. Hamısı günahların təsirindəndir. Və Allah Subhanahu taala ruzi barəsində Quran-ı Kərimdə deyir ki, həmçinin günahlar ruzinin bərəkətini də çəkir. Allah Subhanahu buyurur ki: qura, təqo, Əgər də o kəndin əhalisi Allah Subhanahu qorxsaydılar, biz onlara yerin və göyün dilə bərəkət qapılarını açardıq. Aydın qardaşlar, yəni Allah Subhanahu Taala'nın rəssisi insanların Allahdan qorxmasına bağlıdır. Vaqala ta Taala Allah Subhanahu başqa bir ayda buyurur ki: "Valew Əgər də onlar Doğru yolda, dübədüz dursaydılar Yəni bizim əmr elədiyimiz kimi Bu yolda dursaydılar Biz onlara göydən bol yaxşı indirərdik Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki İnnel abdə ləyuhramı rizqa bidən bin yusubu, yusubu Qul elədiyi günaha görə Nolu? Ruzidən məhrum qalır Və ümumiyyətlə İnsanlar bəzən tam tərsində hərəkət edirlər. Ruzini bolluğu Allah Subhanahu Allah da eə itahiddə axtarmaq əvəzinə görürsən ki, Allah Subhanahu taala uzaqlaşıb bunu başqa bir tərəfdə axtarırlar. Və şeytan da insanların dünyəyə həris olduğu üçün həmkə insanlara ən böyük vəsvasəsindən bir dənədir kasıbçılıq. Layın da kasıb olacaqsan, doluna bir mücəhsən eləmə, buraq. Ona görə də həmişə sələflər ki, əgər deyil qul deyir, kasıbçılıqdan qaşdığı kimi deyir. Ya hamu qolla kasıbçılıqdan qaçdığı kimdir? Cəhənnəmdən qaçsa ilə ara Hə? Cənnətdə düşərdi. Kasıbçılıq üçün gördüyü tədarüq qənədir. Bir kasıb olmamaq üçün cənnətə düşməmək, cəhənnəmə düşməmək üçün görsə idi, harə düşərdi? Cənnətə düşərdi. Həmçinin Allah Subhanahu taala başqa bir ayda buyurur ki: "Şeytan sizi kasıbçılıqla qorxudur. Vəssəsə verir." <coughs> Və Peyğəmbər sallallahu alayhi ki: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 Yəni götürüm yanə qədər insana heç vaxt əcəl nə olur? Gəlmir. Fettəqullahə və əcmlu fil Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, Allah Subhanahu qəlbə qorxun və səbəblərdən yapışmaqda, yapışmağı gözəlləşdirin. Və innəhu lā yanālu mā 'indəllāhi illə biṭā'atihi. Və insan bil ki, Allah Subhanahu qəlbə yanda olanları ancaq və ancaq ona itaat eləməy ilə əldə edə bilər. <gülüyor> İnnalllāha cə'alə rəuhə vəl fərhə fə fi vəl yəqīn.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 Yəni, Allah subhanətə olan, elə bil ki, gücünə, qüvvətinə, insanda şək yolarsa və razılığın əksisi olaraq onda qəzəb olarsa Allah subhanətə olan qədərinə qarşı bu da insana həmşəyə sıxıntı gətirər. Vaqat təqad dəməl əthəru ləzədək imam Əhməd, necə ki, keçmiş dəstərdə keçmişdir, imam Əhmədin bu sinərində Əhməd belə bir əsər gətirir. Deyir, ən Allahu İza radiytu baraktun deyir Allah Subhanahu taala hədis buyurur ki, mən deyir Allaham iza radiytu baraktu. Əgər deyir mən bir şeydən razı qalsam, o şeyə bərəkət verərəm. Və leysa li bərəkətim muntahabən və mənim bərəkətimin sonu yoxdur. Və iza qadibtu l'amtu, əgər deyir qəzəblənəsəm, bir şey lənət edərəm. Və la anati turiku sab'a min al-velad 7-ci uşağa gedib çatır. Walaysa sihatir rizqu wal umru bikafratih, v ruzinin gençliyi və ömrün uzunluğu günlərin çox olması və ya malın mülkün çox olması ilə deyil. La tulul umru bikafratish-şuhur wal a'wa, walakin sihatir rizqu wal umru bi barakatin fihi. V ömrün və həyatın istəyir malın deyil bərəkəti, orada olan fayda deyil. Çoxluq deyil. Və qəttə qəddəmə ənə ömrül abduhu və məddət həyəti Və keçən dərsdə keçmişdir ki, insanın deyir, ömrünün bərəkəti onun həyatına bağlıdır. Aydın dəyək, qərdəşlər. İnsanın həyatına bağlıdır. Və lə həyatəli mən ə'rədə ən illəhi və iştəq ələbi qeyrihi Və Allah subhanətə alladan uzaq olub, Allahdan başqasına yönələnin də <coughs> Allah s.ə.q. başqası ilə məşğul olan, ona görənən insandır ki, həyatı demək var ki, yoxdur. Vəli <gülüyor> həyatul bəhəmi xayru min həyəti heyvanların həyatı həmin insanın həyatından daha xeylidir. Aydın deyəm. Hər çıbırda bir dənə sual verirəkəm. <coughs> Bəzi insanlar, məsələn deyir ki, Allah s.ə.q. Quran kərimdə deyir ki, insanlar var ki, gözlər var, görməzlər, qulaqlar var, işitməzlər, düzü, qəlblər var, duymazlar. Və onlar deyə heyvan kimi dirlər Və heyvandan da bətərdir Yəni bəzən heyvan Onlardan yaxşı olur Gəlziyir. Hə? Heyvan deyə onlardan yaxşı olur Yaxşı bu ayıya görə Onlar təkvirləmək olar Heyvanlar, Heyvanlar yox <gülüyor> İnsanları Heyvan kimi və heyvandan bətər və insanlar olar Hə? Yunan andıra qulağı da. Yo Allah Spartalı. Yəni kafe və istəzsə insan hə. hal-hazırdakı halından gedə bilər. İnsanın gələcəyin yani, demək olmaz yəni nə deyim. Amma hal-hazırda bu məsələn cəhənnəm əhlinə məni. Hə? Bidən həmladan heyvanlar cənnətə girməyəcək. Hə? Heyvanın cənnətə nə işi var? Bıla heyvandan da bətərdir. Amma da A, heyvanlar cəhənnəmə də gelmir. Hayətlə, heyvanlar cəhənnəmə də gelmir. Yəni, bu, ümumiyyətlə, idrak baxınından, yəni vəfa baxınından, sədaqət baxınından gedən bir mənadır. <coughs> yəni, ümumiyyətlə, heyvanlarda bəzicə insan elə sədaqət tapır ki, insanlarda elə sədaqət yoxdur. Aydınq, qardaşlar, adi, məsələn, xud peyğəmbər öz qövmünü dəvət eləyəndə, Olar itə mi살ışa gəlir. Bu iti, iti görürsüz deyir. Mən bu itə deyirəm, yemək verirəm. O artıq deyir, məni hürmət. Mən, mən dediyimi əmrləyir. Yəni dediyim yerinə yetirir. Amma Allah Subhanahu sıbi də nemət verir, yeyir, içir. Amma Allah Subhanahu dediklərini eləmir. Həm Allahla insan arasında olan münasibətdir, həm də ki, insan var ki, yəni heyvana yaxşılıq edirsən, heyvan sənə yaxşılıq tutur, bilir. Amma insan var ki, nə qədər ona yaxşılıq edirsən, yenə yəni ki, onun tərəfindən sənə xəyalət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 Dirilir, su olmayan yerdə həyat yoxdur Deyir Vələ həyat elə qalbi illə bir mərifət fətirihi. Və öz Rəbbin tanımayan insanın qəlbində həyat yoxdur Necə o qəlbdə həyat ola bilər ki O qəlb öz Rəbbin tanımasın Onu sevməsin Ona ibadət eləməsin Ona yönəlməsin Onu zikri ilə qəlb rahat olmasın Və ona yaxınlığı hiss etməsin Və mən fəqədə həyə deyil həyə Fəqədəl xayrə kulləhu Kim bu həyatı itirərsə Artıq bütün xeyri itirmiş olur. Hatta bu, itirmənin qarşılığında insan dünyadan çox şey götürsə belə. Bələ, leysəti, dünya bir əcmək həyvadan ənhədir həyə, hətta dünya öz kamilliyi ilə bərabər bu həyatı əvəz edə bilməz. Fəmin <coughs> fə kulli şeyin yafutul abdu əyvadun, necə keçən dərsində dedik, hər bir şeydir, itəndə deyil, qul həyatda hər bir şey itirsə, <coughs> onun əvəsi var amma deyir fe Fə icra fatahulla lem yuawad an huseyn albatta amma deyir insanın öz rəbini itirəndə onu əvəz edəcək ikinci bir şey yoxdur və keyfə yuawadul ola bilərse, bilər ki öz özlündə kasıb olan öz özlündə varlı olanı aciz qadir olanı meyyit diri və ölməyən Məxlub xaligi Əvəz edə bilər Və necə ola bilsin ki Heç bir mala mülkə sahib olmayan Olsa da Yəni kiralamış hökumdə olan Yerlərin, göylərin Mülkü əlində olan Allah Subhantalarını əvəz edə bilər Və innə məkənət məxsiyyətullahi səbəbən Liməxqəl bərəkə Rizq və əcəl Demək Əcəlin, yəni ömrün Və rüzinin, bərəkətin Ancaq və ne çəkir? və günahlar çəkir. Lənnə şeytanu mu'akkirun biha bi ashabi və bunun da səbəbi Bunun da başca səbəbi nədir? Şeytan və şeytanın dostları. Ay şeytandan olduğu üçün bu günahlar Allah Subhanahu o günahların səbəbi ilə bələkəti çəkir. Və kulli şeyin bir şeytan yuqarinu və bərakatul O şey ki Şeytana bağlıdır Şeytandan qaynalanır Şeytana birləşir Allah subhantalla o işdən bərəkəti çəkir Aydın qardaşlar Məsələn Gəlirsən, otursan Açıq aydın bir dənə qadınla Yəni giyimi də pis vəziyyətdə Otursan ona Yaxşı niyyətlə nəsə öyrətmək çalışırsan Aydın gözün gözünə deyir Yəni başqa yenə deyir Və bilir ki, Allah subhantalla bu iş İçində, bu işin içində elə bir şeytandan olduğu üçün Harada sənə şeytandan qaynaqlandığı üçün Bu işdə xeyr bərəkət olan deyil Və lihəzə şüriyə Zikr-ü ismü illəhi tealə İndəl əqli Ona görə də Allah subhanətə alə ismi çəkilən yerdən şeytan qaçır Və lihəzə şüriyə ismü zikr-ü illəhi tealə Ona görə də Allah subhanətə alə adın Yeməkdə, içməkdə, giyməkdə, minməkdə cimada və başqa yerlərdə çəkməyimiz əmr olunmuşdur. Vəli məfhim ismi ismillahi minəl bərəkə çünki Allah subhəna və adı ismi olan yerdə bərəkət var. Vəzikru ismillahi yatrudu şeytan fətah sir bərəkət Allah subhəna və adını zikr etmək şeytanı qovur və bərəkət hasil olur. Və lamu aradə lahu və kullu şeyin la yakunu lillahi fə bərəkətuhu manzuatun. Və o şeylər ki Allah subhəna və üçün olmur, Allah rəza üçün olmur, o işdə xeyir, bərəkət, ixtlas olmur, o fayda olmur fe inna Ve allah subhanahu wa taala bereket vermek anca va anca kime khasdir allah subhanahu wa taala khasdir va allah subhanahu quran-ı kerimdə nə buyurur teba Və bərakatı kulli həminhu və bütün bərəkət Allah subhanət haladan gəlir Və kullumə nusibə iləyhim mübarakun Və Allah subhanətlə insab olan hər bir şeydə bərəkət var Allah subhanət halan kəlamı mübarəkdir Və onun peyğəmbərləri mübarəkdir, faydalıdır, xeyirlidir Və abdülmu'min nəfi lixalqihi mübarakun Və hər bir mümin qul öz ətrafı üçün, öz mühiti üçün faydalıdır Və Allah subhanət halanın evi, haramı da faydalıdır وكل ما بعد من نفسه من الاعيان والاقوال والاعمال فلا بركه فيه ولا خير فيه و الله سبحانه وتعالى دان uza olan her bir söz, istəyir işte insan danışır da o soz düzdür Allah için danışmır istəyir fe istəyir əmel bütün hər bir şey bərəkətdən uzaqdır و كل ما كان قريبا من ذلك ففيه Və insanın elədiyi hərəkətlər, danışıqlar, oturuşlar, duruşlar Nə qədər orada Allah subhanətə Allah üçün olarsa O işdə o qədər xeyr, bərəkət olar Və duddul bərəkəti lə Və lənətin də ziddi nədir? Və duddul bərəkət, bərəkətin də, də, də ləqə, ziddi lənətdir? Fə ardun lə'anə həllə əv şəxsun lə'anə həllə əv aməlin lə'anə həllə əbəd şeyin minəlxeyr vəlbərəkə O şey ki, Allah subhanətə Allah Məsələn, olabilsin, heyvan, Peyğəmbər s.ə.v zamanında qadın bir dənə dəvəsinə lənət edir, deyirlər ki, əldəymir, heç kim qeybana götürməyir. Və yaxud bir dənə yer olur, orada Allah s.ə.v. bir qövmə həlak edir, Peyğəmbər s.ə.v. nə deyir, oranı deyir, hətta deyir, suyundan belə istifadə eləmək xəmircədə yorumlarca. Və o yer ki, yəni, lənətdənib, yəni bunun mənası odur ki, Allah s.ə.v. öz xeyrin və bərəkətin onun üzərindən çəkib. Aydındır, qardaşlar. Məsələn, şeytan nə olub? İblis. Lənətlənib. Allah subhantaların xeyri və bərəkətini onu zərdən çəkib. Və kullümə ittəs olə bizəlikə və irtabata bihi və kənə minhu bi səbilin və lə bərəkətə fiyhi bu elə bir iki heyvandan və ya insandan və yaxud yerdən onlardan qaynaqlanan hər bir şeydə də Allah subhantaların bərəkəti çəkib. Aydındır. Çünki günahların Yəni, əsl haram olması və onlarının xeyri-bərəkət olmamasının başlı səbbi nədir? Çünki şeytandan. Bu amillər əgər lənətlənibsə, onlardan, şeytan kimi onlardan qaynalanan hər bir şey oladı, <coughs> xeyri-bərəkət yoxdur. Lənətlənmiş də vədir, məsələn, üstünə minərsən, yıxılarsan, ya başqa bir şey ola bilər. <coughs> Və qadlələ ədvvəl-iblis və ceələ abad-ı Necə ki Allah subhanələl-i iblisə lənət edirir və özündən uzaqlaşdırır En uzaq, məhluq edir onu Fəküllü mə kənə min cihəti fələhum minəl lə'nə mi qadəri qurbih minhə itisalibih Və şeytandan olan və hər bir şeye onun yakınlığı qədər Allah subhanələlələ lənət edir Yani xeyir-bərəkəti götürür olunan Fəmin həhuna kənə lilmaası ağda mütəəthirəm fi məqdi bərəkət və ömür və rızq və əməl və ilim. Onu görürdük günahların ən böyük səbəbi, yəni bərəkətin çəkilməsinin səbəbidir şeytandan olmaqıdır. <coughs> yəni elə bir şeydənənc umdan yerdən Allah Subhanahu qədirək qalxır. Bərəkət qalxan yerdə də Allah Subhanahu öz rəhmətini öz rəhmətini qaldırır. O kulli vaxtin usuyallaha fiyhi, əvməlim usuyallaha fiyhi, hər bir deyir, Allah s.ə.və asil olunan vaxtda və Allah s.ə.və asilikdə istifadə olunan malda və yaxud o bədən ki, insan Allah s.ə.və onu asilikdə istifadə edir, o şan, şöhrət ki, Allah s.ə.və ona verib, elm ki, verib, əməl ki, müvəffəq edib. Əgər insan bunları Allah s.ə.və dan başqasının rızasını qazanmaq üçün və ya günaha istifadə edərsə, bilsin ki, o onun deyil. Fələysə ləhu min umrihi və məlihi və quvvəti və cəhi və ilmihi və aməlihi illə mə ata Allah. Və insanın ona çatan payı ancaq və ancaq Allah subantılı istifadə elədiyi vaxtdan, əməldən, elimlən ibarətdir. Yəni, Allahdan qeyrisinə, günahları istifadə elədiyi şeylər onun deyib onun olmamaqın qalsın bir tərəfə, hətta onun neynədir? Zəddinədir. Və şeyx burada axırda hədsi getirir ki... <coughs> Vəlihaza vəlihaza minnən-nasi men yaish fi hazal dar 100 sene Ona görə də bəzi insanlar var, görürsən ki, bu dünyada nə qədə yaşayırlar. 120 və ya daha çox və ya az az yaşayırlar. Və ya kün umru la Amma desən o həyatına baxanda, o həyatı onun özü üçün elədiyi həyat çox az. Bəlkə də onu əgər izil yaşayıbsa, çox böyük ehtimal o 50-lik yuxuya gedir. 50-lik yuxuya gedib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 O da əgər orada ixlas, yəni din varsa, yəni barədini qardaşlar. Və kəmə ənə minhüm mən yəmliki qanatirilmüqantaratimin umrihi ləyəblüq işrinəsənə. <coughs> Şəxdir, kəm ki, insanlar var, görürsən, bütün dünya malını yığıblar uzun ömürləri var, ancaq deyir, ki, aşərəsinin işrinə və görürsən ki, onların ömrünün bərəkəti hesabla son 10 ilə, 20 ilə gəlib çıxnır. Kəmə ənə minhüm... ولا يبلغ الف həm و همcini onların malları da var ki yerin göyün səltənətini toplayıblar və görürsən ki onların bu mallarından ancaq onlara çatan 1000 dirhemdir hə də deyir və hər kəsə cəhval elm həcmcini elm də buna misaldır şan şöhrət də buna misaldır və bir çox şeylər buna misaldır və umarım ki şərh edir ki artıq deyir sizə peyğəmbər sallallahu alayhi və sellem bu hədisi deyib aydın oldu peyğəmbər sallallahu alayhi və sellem ki Dünya deyir, lənətlənib və məl'unum və mə və dünyanın içində olan hər bir şey də lənətlənib illə zikr Allah ancaq və ancaq Allah s.w. zikr eləmək və zikrin həndəvərində yaxınlığında olan şeylər ona yaxın olan şeylər əv alimən, əv mütəllimən və alim insanlara elm öyrənən və elm öyrənən kimsələrdən başqa və sallallahu sallam alə nəbinə Muhammed və alə, alə alihi və sahib